Я, звичайно, доповідав Гіллеру і Савінову про приїзд Твардовського до нашого госпіталю, але вони, захоплені течією дрібних і великих справ, не надали цьому поважного значення. Уже тоді, коли Вільям Гіллер працював головним лікарем письменницької поліклініки, я розповів йому про цей епізод, і він описав його в книзі про СЕХ-290. Безумовно, в період роботи над спогадами Гіллер набагато ясніше уявляв, ким був для фронтовиків автор Василя Тьоркіна. А в мене й досі стоїть перед очима ця незабутня картина. Ходячі поранені щільно заповнили велику університетську аудиторію, що амфітеатром піднімалися ледве не до стелі. Та були тут не лише ходячі. Санітари нанесли чимало і таких, хто ще не скоро підведеться на власні ноги. Я сидів за столом, а Твардовський зійшов на кафедру. В руках у нього не було жодних папірців. Читав він свою поему на пам'ять. Читав не так, як це роблять досвідчені актори, але й не так, як читають поети. Тримався просто й невимушено. Тиша в аудиторії стояла надзвичайна. Я за столом перед аудиторією почувався незатишно, але сісти було ніде, отож доводилося й далі виконувати недоречну роль господаря. Твардовський вже прочитав кілька розділів, але поранені його не відпускали, вимагали, щоб читав далі. Ніхто зі слухачів не уявляв, скільки промайнуло часу. Всі були заворожені поезією, яка в природному авторовому читанні перетворювалася на саме життя. Але це життя не було буденним, незважаючи на свою простоту. Воно було таким, яким його побачать майбутні покоління. Поема дозволяла учасникам воєнних подій поглянути на себе очима історії – та й сам поет у ці хвилини не був для нас звичайною земною людиною. Він був уособленням духу народного, чи, може, навіть світової душі, де міститься все найвище, що створив людський геній. Та як же я був потім розчарований тим твардовським, з яким опинився віч віч у затишному кабінеті офіцерської їдальні? Стіл було накрито по святковому хоча й запрошував Гіллера та Савінова, але вони не прийшли, довелося приймати великого поета мені самому. Уже тоді Олександр Твардовський полюбляв Чарку. Розмова текла невимушено, і чомусь від часу, часу ми поверталися до національного питання. Захмилівши, Твардовський почав лаяти українців за те, що вони нібито виявилися зрадниками у вітчизняній війні. Мені не хочеться деталізувати цю розмову, бо вона залишила в моїй душі велику гіркоту. Я певен, що то були випадкові нашарування у свідомості поета, яких він пізніше зрікся. Твардовський лишився в пам'яті народу як винятково чесна і чиста людська душа. Ніхто стільки не зробив для утвердження найсвітліших думок і поривань, як Твардовський. Утім, чи варто пояснювати те, що відомо всім, цілому світові? Проте я не міг не згадати тієї гіркої, принизливої для мене, українця, розмови. Цей приклад зайвий раз засвідчує, і велика людина у певні відтинки свого життя може виглядати вельми непривабливою. Мабуть, така вже діалектика розвитку кожної особистості. Отож, приховуючи дрібне і щебне у великій людині – ми спрощуємо внутрішню боротьбу, що постійно відбувається в її душі, і тим самим принижуємо перемогу добра над злом. Зразком діалектичного реалізму можна вважати зображення того ж таки Твардовського у книзі Солженіцина «Буцалося теля з дубом». Любов і вдячність до Олександра Трифоновича не завадила Солженіцину побачити негативні риси в характері великого російського громадянина. Читаючи цей твір уже в еміграції, я пригадував коротку зустріч із Твардовським у Сегу 290, де він також виступив одразу в двох іпостасях. Серед того, що я виніс із Каунаського періоду, найбільше запам'ятався такий епізод. Одного жовтневого ранку я мав перевірити військову варту на в'їзді до госпіталю. Її очолював той самий старший лейтенант Редванов, із яким я їздив до Твардовського. Коли я зайшов до караульного приміщення, Редванов був уже там. Він взяв мене за лікоть і, ні слова не кажучи, підвів до вікна. Мабуть, була шоста година ранку. Над вулицею, до якої виходило вікно, висів сірий туман. Із дерев тихо спадало вологе листя. Будинки, що стояли на протилежному боці вулиці, було видно ніби крізь густу марлю. Не розуміючи, що саме привернуло увагу Редванова, я запитав, у чому річ? «Стривайте». Відповів Редванов Вона щоразу з'являється на початку сьомої І справді